Második rész, Tómó. Nem gondoltam volna, hogy ez marad egy nő után. Ő után ennyi idő elteltével. Úgy vártam ezt az utazást, hogy vonatra üljek, és mehessek végre. Most, hogy itt vagyok, émeigek és felkabarodik a gyomrom, annak minden tartalma ki akar jönni emésztetlenül. Ki kell mennem a mosdóba. Megtennéd, hogy egy kis ideig vigyázol a csomagjaimra?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 Jegyeztem meg derülátóan és félig viccesen, amikor a kis helyiség bejáratánál álltunk, és felkapcsoltam odabent a világítást. Az ott hagyott koszos poharakból, csészéből látszott, hogy hiányzik az állandó női jelenlét. Ő? nézett meglepetten a feleségem. Gyakran beugrik hozzánk feleltem. Higgottam be, te tudomásul, de elmosolyodott.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 – Milyen nő ez a… – fordította a fejét hirtelen felém, aztán kíta az utolsó kogybort. – Hát olyan átlagos, semmi különös. – Töltetek még? – nyújtottam felé az üveget, de elhárította. Még aznap este találtunk egy házatrogírban, közvetlenül a tengerparton. Botanikus kerttel, teknősbékákkal, békákkal, nagy terasszal, napernyőkkel. A kiskapuja öt lépésre a víztől, a Bikovó hegy a háttérben.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 Beveszek egy kék pirulát, és meg sem állok. Barátom, imádják, imádják, úgy fogadnak, hála Isten, hogy jöttél, gyere máskor is. Ne el magát. Zoránt ismertem rég, és bevallom, irigyeltem, hogy oda voltak érte a nők. Pedig nem volt se képű, se sármos. Az érzést irigyeltem tőle, hogy akarták őt.